Valaki megmondja, hogy mit hallunk nulla hat egy négy nyolc kilenc nulla és nulla 061-4-8-9, 0 9 9, -9 és 0 6 7, -7 -1 -1 -6 -1.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 we all were all right, happy in a land of ours. What a lovely dream it was. What a She my baby, she my baby, ride. Let me bend, I feel so good tonight. Go oh, home, oh, she my baby. I go home, yeah, she my baby. Oh baby, honey, she my wife. Baby, don't go.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 Yeah, come on baby, Akarnak-e bármiről mesélni, vagy nehezen, vagy könnyen, én kezdjek el itt szavakat ölteni bele a mikrofonba bele? 061 0999 és 0636771161 6771161 oh, right you oh, valahány fok van, 20-valahány fok lesz, de nem lesz 30-valahány. God, God knows you I do. I love you, baby. Like God knows I do. Take your love, and baby, one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby. Yeah. You were really good. Jó reggel kívánok! Egy rövid kérdésem lenne, hogy a Horváth Péter által észrevételezett a TV kapcsoló, TV műsorához kapcsolódó történetnek lett folytatása a felvételkor, vagy? Semmi. Semmi. Akkor, Semmi, akkor de, jó. Jó, de várjon egy pillanatra, mert uh, ugye um, van két perce? Persze.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 szívta ezen magát, hogy okkal ok nélkül ebbe, mert most bele sem mennék, tehát az egy külön történet, és akkor ennek szükségszerűen lett volna folytatása ponton, amit őn mond. Ugye amikor bemegy pénteken felvételre, akkor ott várja X úr, aki már valaki a tévében, és azt mondja, hogy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 Annyi, hogy az első reakció után nem lepődtem volna meg, ha ennek van folytatása, és örülök, hogy nincs. Ennyi. Ennyi. Tulajdonképpen, tulajdonképpen ezt nem értem, de oké. Okay. Ha nem vették volna észre, akkor elkezdődött a műsor, 061489 0999 és 06 3677 1161. Jó reggelt! Jó reggelt Horrát hát egy mondatot haszfűzzek már is. Tényleken reggel körülbelül egy a másfél órát töltöttem az, hogy az ATV-t próbálgattam hívni. Képzeld el, hogy van egy központi telefonszámuk, amin vagy, vagy a portát lehet kérni, vagy a szerkesztőséget lehet. Tehát a tisztkálság, a, a tisztkálság nem veszik föl a telefont egyáltalán. A porta pedig szerencsétlen hát nem tud kapcsolni, mivel megvan neki tiltva, hogy melléket kapcsoljon. az képzeld el, nem lehet melléket kapcsolni, nem nem kapcsolhat melléket. Na, mindegy, Ez nagy nem az mindegy... egyetlen helye, ami így működik, igen. igen? jó, jó, na mindegy. Hát akkor nem kell megadni telefonszámat, tök jót. Na, nagy nehezen elértem, mivel ma azon kiabáltsam szegény portással, hogy adott valakit a start szerkesztőségében, és egy haszvanit szót a nevű hölgyel beszéltem, aki a régen a Magyar Rádió volt, úgy emlékszem, a Krónika Robatnál, A azt mondta nekem, hogy ő nem látta az adást, de valószínű technikai okok miatt nincs meg. Na mondom, akkor ezt a hazugságot akkor fejezzük be. Akkor a telefont, akkor még utána próbálkoztam, elértem, egy Csäck Péter nem nagy nehezen, akkor is a forszává hívottak, az volt hívom őket, és a Csäck Péter szintén azt mondta, hogy hát ő nem tudja, de ő szerint egy solyan lett, és akkor mondtam, hogy nézem mert a 60-i totalika magát, és a megszakította velem a beszélgetés, hogy ő ilyen stílusban nem beszélget tovább. Tehát ennyi történt, itt tartunk, úgyhogy most is azt mondom, hogy ez egy cenzúra, és aki ezt mondta neked, hogy én lányokat kutatom ezelőtt 15 évvel egy, egy alvérleti lakásba, annak azt üzenem, hogy sokkolhatom. És annak idején erről még a népszavában riportozott a riportot, az Jó, Péter, ezzel, a, titok a, a, nem, volt benne. Okay, nem a titoknak a lényege. Ez arról szólt, hogy valaki milyen erkölcsi hinterlanddal vett föl ilyen problémát. Erre mondtam azt a Humboldt kapcsán,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 Gombot nyomta meg elnézést. 0614890999 és 063671161. Drinking us so over well soon to be crazy. Each drink can be merry for tomorrow we'll die. Eat, drink, and die. Each drink can be merry for tomorrow and we'll die 'Cause the tripping, bed 061 és 06 2019 szeptember 9-én hétfőn 5 perccel fél 8 előtt Kicsit borús, kicsit derül 15 fok körül Eső után 061 és 06 nem történt önökkel az égegyet a világán semmi, arra kényszerülünk, hogy én meséljek. Ő hegedő már a Dave Matthews ben Története kézen közön kapcsolódik a csütörtökök. Ez így nagyon sovány Na még egyszer és utoljára 061 48 9 099 és 06 30 Aztán nem mondom, hogy megemberölem magam, mert eddig sem tettem az ellenkezőjét. Na jó, akkor három szavazat lesz, abból ugye az jön ki, hogy 2-1. Mivel kezdjek? Kötcsével vagy az autógumival? 0614890999 és 0636771161. Kötche vagy autógumi? Kötse. Egy. Jó reggelt, köccsát! Jó reggelt! Jó reggelt, ünök, köccsát! Jó meghallgatom a is. jó leget. Jó leget, ja, az internet nem késztem, akkor köccsébe hát. Oké, okay. kicsit fura Ugye, jó, legyen Kötse. Jó reggelt. Jó reggel Kötse. Jó. Ez már a negyedik telefon. Önt például ebben a Kötseben megfogta bármi? Ő, ne, én szeretnék tájékozódni, mert ugye ez zárt körű volt. Igen, én sem voltam ott. És...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 különböző internetes portálokon láttam, amikor politikusok mentek és jöttek köcséről. És azon gondolkodtam, még egyszer PJ-vel foglaltatott beszélgetésemet, ajánlom figyelmükbe, nagy mértékben leíróvá vált a Kejfejancsi, amely egyébként korábban is az volt. Az pedig, hogy ki milyen következtetést volt le, azt önökre bízom. Most ezügyben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 Rákai Filip, aki valamikor Kéfe hallgató volt, hogy most éppen azért -e, vagy sem tart előadást arról megállván, miután kérdezik, és akkor ott ilyen mikrofonerdő van, mintha sajtótájékoztatót tartanának, hogy milyen feltételek mellett válaszolna egyébként újságíró kérdésére. Talán a 24.0, de nem vagyok benne biztos, valamit kérdez.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 És hát, hogyha meghallgatnának egy két hár 4 ugye tudja hány évvel ezelőtti Kejfejancsit, lehet, hogy nagyjából annyi Kejfejancsi van, mint a köcsői találkozó. Most már olyan öregek vagyunk, a köcsői találkozó, meg én is. Hogy én nem mindig így viszonyultam hozzá, de most így viszonyulok hozzá. Nem tudok mit kezdeni az ottlevőkkel, nem tudok mit kezdeni a kérdezőkkel,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 Nem voltak óriás plakátok, így vigyék hírét a spártaiaknak, hogy ismét van Kejfejancsi. Bár múltkor pillanatok alatt összeszedtem 10 szavazatot, azért ma százat összeszedni nem mernék. Ez ugye arra vonatkozik, hogy a hallgatóság áll most a Kejfejancsi mögött virtuálisan. De a hallgatást értelmezhetem el úgy, hogy ennyi. 0614890999 hat és nulla egy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 Tudod jó, hogy nekem orrákulum vagy, gondolatébresztől, köszönöm, hogy elmondtad. És van-e valamit hozzá, vagy elvenni belőle? Nincs, Nincs. Köszönöm. Lefed. Az én gondolatom az lefedély a te gondolataid halmozat. Jó reggelt. Köszönöm, ott hogy pontosan nem tudom, mi ez a kökse. Most ezt nyilvánvalóan tudom, de hogy igazából nem. Mármit, mit nem tudsz? Miért van ez? Hogy van ez? Hivatalosan mi ez? Ez valamilyen szervezetnek, amit nekem biztos tudnom, nem tudnom kéne polgári Magyarországért, nem tudom. Van egy kvázi meghívó, aki elhív oda embereket. Na de itt azért, ki hív meg, miért hív meg, mi a tematika, Főznek, esznek, és meghallgatják Orbán Viktort kicsit emlékeztet a Farkasházi-Tivadar szárszói találkozójára, de mégse az. Igen, csak Farkasházi-Tivadar találkozója az egy, az egy nem egy kormányon lévő hatalomnak a... De hogy nem, Dehogy nem, hát akkor, amikor a szocialisták hatalmon voltak, akkor nagyon is az volt. De mikor kitalálták, ezt nem. Akkor nem. Szóval... Szóval ez, ez, ez, ez valami nagyon furcsa képződmény, ez a nem hivatalos, de mégis ott kell lenni, de nem. Én nem tényleg, szóval szó, végig gondoltam, és nem értem, hogy ez most miért itt hangzik el, mikor egyébként a miniszterelnökónak számtalan fóruma van arra, hogy... Én meg tudom ezt neked ez mondani, ég. nyilvánvalóan van egy naptár, és abban az van, hogy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 van olyan, hogy a megértés pontosan annyi, mint, amennyinek, ne, mint amennyi most neked osztályrészű jut. Az maga a megértés. De ez engem zavar. Én hát az egy másik kérdés, de a saját magad zavarod. Ez persze nyilvánvalóan előrevetíti annak a kérdését. kell -e ezzel egyáltalán foglalkozni? Én felajánlottam az autógumit, önök ezt választották. Én meg engedelmeskedtem.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 Kicsit bátortalanul...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 Jó reggelt! jó reggelt, jó neked, jó a.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 A lomizós csapat vonatkozó képviselőivel. Okay, Oké, hát egy másik történet ez. Itt semmilyen lomizás nincsen. Itt kivarak vagy hűtőszekrény, korábbi történet, kivarak va két autogumi, második történet. I I energy with you,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 061-489-0999 és 06367-71161 egy kör... Egy menet. És szóljanak a spártaljaknak, hogy ismét van egy Csi. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont halásra! In this corner! Free basket!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 Jó reggelt vagyok, csak azért telefonálok, mert eléggé ütött ez a dolog az autógumival, meg a kütőszekrényel. Én majdhogy nem, azt nem mondom, hogy nap mit nap, de nagyon gyakran tapasztalom itt a kerületben, ahol én lakok. Hogy valaki csak úgy szó, nem tudom, hogy miből, nem rendetlenségből, megfog egy kis de benne szaros pelenkával, meg egyéb -egy ilyen guztusos dolgokkal, és valakinek a háza elé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 Elvittem, hogy leadom ezt a dolgot, és akkor megkérdezték ott nálam, megkérdezték, hogy mi van benne, és akkor mondtam, hogy teljesen fel vagyok dulva, hogy lerakják a szemetet, tat, ta, ta, ta, ahogy a az illikott morogtam, és azt hogy hát ne haragudjak, ezt nem tudják mert merők csak vagy műanyagot, vagy olajat, vagy gumit, stb. stb. sorolt már bújtott könyvet. Tessék? Ezért milyen messze mentel? Én milyen messze mentem, mert 6 kilométerre van tőlünk ez a verakó. És vitt magával a micsodát? Vittem magammal ezt a szemetet. Betettem egy nagyobb neylózsákba. És miért nem dobtam be egy szebetes vödörbe, vagy, vagy valami kukába? A kukába? Azért nem dobtam be, mert a kukáink általában tele vannak. Uh -huh. És ez már nem fért volna bele. És, és ezért nem akartam, elment, hogy és még ezért egy... elment 6 kilométerre.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 Nagyon szégy magam. Nem vettem fel, ott hagytam. Mennyi ideig lesz az önvéleményes szerint? Igen, bocsánat. Eddig hallgatom, igen. Mondja. Nem, csak, csak nagyon szégy jelen. Jó, de, de jó, akkor jól se tettem, hogy itt vége a történet. Igen, az az önvéleményes szerint a két gumi mennyi ideig lesz ott? Fogalmam nincs. Amíg valaki, nem lesz rá szüksége valamilyen,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 amire kijött egy étteremben egy pincér, kinyitotta a kukát, mert egyébként valahogy bepréseltem egy pálcikát, korábban fagylalt volt, és odaadta. Tehát kiszedte az üres kukából ezt a pálcikát, és odaadta nekem. Nem Mondván, tudva... hogy ez az azért a kuka. Mondván, hogy az a kuka az nem azért van ott, hogy én kidobjam a szemetet, mm -hmm. de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 felállítják az embereket, tényleg rendőrök felállítják az embereket, hogyha ülnek a köveken és esznek. Én nem gondolnám, hogy, nem gondolnám, hogy ez egy követendő magatartás, de én kecskeméten voltam a hétvégén, erről részletesen fogok szólni 8 óra után, bár már 8 óra után van. És az én kedvesemmel meglátogattunk egy benzinkúton egy mellékhelyiséget. Én bejártam Tolnát-Baranyát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 Kettő perce múlott 8 óra, és ez a kefe Jancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, és fialájános fűsora. Rekami ö, reklám következik. Fröccs, Jóga, Panoráma és Világsztárok két napon át a balatonboglári Színpadon a Roy Royce Murphy, Kozzi González, Bebel Zsilderto, Jules Peterson, Nicola Conte, Nubian Twist és Maestro. Amúl Nagyon Balaton bemutatja Balaton Piknik. Szeptember 13-án és 14-én déltől késő estig Balatonbogláron a Gömkilátónál.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 A NAV nevében ígérnek visszaigénylést adathalászok. A NAV tisztázta, hogy egy kattintással nem lehet adót visszaigényelni, mert arra ott a 1917-es nyomtatvány. A napokban ismét több bejelentés érkezett a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, miszerint adathalászok kíséreltek megszerezni ügyfélkapus bejelentkezési és bankkártya adatokat. A NAV közleményében azt írja, hogy már nagy részt elektronikusan kommunikál az ügyfelekkel, és az adathalászok ezt használják ki, hogy megpróbáljanak bizalmas információkat szerezni. A NAV szerint a nevében írt adóvisszatérítés lehetőségére felhívó elektronikus levelek, sms-ek, hibás nyelvi fordulatokat és tegező megszólítást értelmezhetetlen szövegrészleteket tartalmaznak. Az EU-ban majdnem nálunk a legolcsóbb az alkohol, csak a bulgárok és a románok előznek meg minket a listán. Hatalmasak az eltérések az alkohol árában az Európai Unió tagállamaiban, ez derült ki az Euróztát adataiból. A 2018-as adatok szerint a legdrágább és a legolcsóbb árak között kétszeres is lehet a különbség. A felmérésben a fogyasztói árakat hasonlították össze, az átlagárakat pedig száznak vették. Így a bor, a sör és a tömény ára Finnországban a legmagasabb, szorosan a nyomában Írországgal és Svédországgal. A legolcsóbb árak nem meglepő módon Kelet-Európában vannak, tavaly a bolgároknál és a románoknál volt a legolcsóbb az alkohol, a magyarok pedig a dobogó harmadik helyén vannak. Egy teherautónyi hamis parfümöt fogtak az M1-es autópályán. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai 24 millió forint értékű hamis parfümöt és 132 pár hamis cipőt foglaltak le az M1-es autópályán, közölte a szervezet Komárom Esztergom megyei igazgatósága táviratirodával. Simoni Márton vámszakmai sajtóreferens tájékoztatása szerint egy lengyel autó a fuvarlevél szerint három raklap szállított Romániából Németországba. A sofőr elmondta, hogy Budapesten rakották meg, ezért a pénzügyőrök a jármű átvizsgálása mellett döntöttek. A raktérben márkás sportcipőket és különféle drága parfümöket találtak. A szakértő megállapította, hogy mind a lábbe mind az illatszerek hamisítványok. Lába kélt egy tengeralatti kutatóállomásnak. Valaki nagy erővel eltépte a kábelt és elvitte a 350 kilós készüléket. Nyomtalanul eltűnt egy víz alatti tudományos megfigyelőállomás a balti tenger mélyéről. A berendezést német tudományos intézetek telepítették még 2016-ban, körülbelül 300 ezer eurós, nagyjából 100 millió forintos költséggel. Az állomás forgalom elől lezárt területen volt, ahol még halászhajók sem járnak, Két kilométerre a parttól, 22 méteres mélységben. A műszerek a vízhőmérsékletet, tápanyagokat, sótartalmat és az áramlást rögzítették, valamint a klorofill és a metál mennyiségét. Mindezt ökológiai kutatáshoz használták, illetve különféle szennyezések gyors észlelésére. A tudósok először azt hitték, hogy adatátviteli probléma lépett fel, és buvárokat küldtek a helyszínre. Ekkor derült ki, hogy az állomás eltűnt, és csak egy elszakított kábelcsomk maradt belőle. Kezdhetek, vagy van bárkinek bármilyen elmesélni valója hozzá, vagy elvenni valója, nem tudom miből. 061 és 06 And a a mai zenei kínálat az első Wutztak a 94-es és a 2000 es Wutztak fesztiválról való. 2019-ben nem volt Wuctak. Senki? Fel vannak készülve arra, hogy nagyjából 49-ig vagy 8 óra 20 -ig. Na jó. Azt mondta a honpola, ő az én barátnőm, hogy nézzük meg a kecskeméti muha kiállítást. Kecskeméte nyílt muha kiállítás. Ő egy cse származású festő, aki járt felé.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 Én erre nem reagáltam, majd pénteken egyszer csak azzal álltam elő, hogy aludjunk kecskemétem. Amire azt mondta Honpol, hogy szerint ezért nem kéne jelentős pénzt áldozni, mondtam, hogy nem fogunk jelentős pénzt áldozni. Kerestem olyan szállást, amely megfelelőnek mutatkozik. Kecskeméten ilyet nem találtam, viszont találtam egy ilyet lakitelken,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 minden oldalán objektum, kölcsei ház, tiszaház, templom, ugye ezt este reggel is bejártuk, lovarda, olyan helyekre is bementünk, ahol valószínűleg minket nem hívtak, de nyitva volt az ajtó, és egyszer csak megnéztem. Mindig így viselkedtem, ha illetlen viselkedtem, akkor elnézés, semmi olyasmit nem fogok mondani, ami bántó lenne. Van bor katedrális, az be volt zárva,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 fél nap, vagy valamivel több, amit ott töltöttünk, az alatt csak tátottuk a szánkat. Szóval úgy egyfolytában azt kérdeztük egymástól, hogy ez mi, de nem tudtunk választ adni rá. Se a honpola nekem, se én a honpolának. Bejártunk egy ilyen makovez jellegű építményt, amely elhoztam egy csomó prospektus, de nem olvastam el bevallom őszintén. Eh, ahol a néfőskolai előadások lehetnek voltunk a Lovardánál, ahol találkoztunk egy rókával,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 A lot of feet in the air. she was born in November 1963 the day out of Huxley died yeah. and a mama believe that every man I'm Hétvégén volt a köcsei piknik. Maga Lázár János a részfevek Nem. Nincs se. Ez gyanús. Gyanús mire? Hát, szerintem ott még továbbra is feszültség van Orbán és Lázár között. Hogy nem ment el, akkor valami sértődötség lehet a háttérbe az évvelény véleményem szerint. És ebből milyen következtetésre jutott? Egyelőre semmilyen a megerősítést vártam, hogy csak én nem veszem észre, vagy más sem veszem észre. Én arra hogy ez megy maintenant. a forrongás, ember. belül. De ön például Fekete Pétert látta? Mortunde: Az 061 és 0636771161 Tegy négy nyolc és 0 hét hét egy egy hat egy. Jó reggelt. Kovács Kiroszka jó reggelt. Jó reggelt.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 Kettő perc múlva lesz fél 9061-89 099 06, és 063677161. Elnézés, most Igen, szeretnék kérdezni valamit. Most Régen, amikor hallgatom a műszerát ide tavasszal, uh -huh. mindig 7 órakor a mobilomat bekapcsoltam, hetszeten hallgatom, és sofőr vagyok, nem lehet kezemben tartani a mobilt uh -huh. uh, 7 órakor bekapcsoltam, elkezdtem nyomkodni a gombot, ugye mert nem látom, csak hajlom, és mindig megjelen a hangja, és itt megálltam. Én ment a sajnos egy hölgy van, és már háromszor végig megyek körbe, akkor se mi lehet tudni, mi van Berényi Attilával? Nem tudom, nem álmódomban ismerni. Ja nem, aha, azt hittem, hogy a rádión belül igen. Nem, nem, ez nem. Én mi fogtam ez... mindig a híreket, ugye ilyen jelezetes hangja van, hogy igen, tudni, igen, igen, hol tartunk. Igen, igen, könnyen lehetséges, hogy a jövő héten ő lesz, nem tudom, fogalmam sincs. Ja, azt hittem, csak hogy most eltelt a nyár, és most nem, nem, nem, nem, egy, egyik egy, egy, egy hír olvasóval sem álmódomban személyes viszonyt ápolni. Díjért. Köszönöm Nagyon szívesen, de, de nagyon szívesen válaszoltam.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 lohát 4 8, 9, 0 9, 9, 9, és 0 3 6 36, 7 egy. Hat 6, 6 perc múlott fél 9 Önök mikor vették darabokra a lakásokat és takarították ki, úgyhogy abban reménykedtek, hogy egy négyzetcentimétert sem hagytak ki? Jó reggelt! Jó reggelt, Agányi. Hát nekem tetszett ez a lakítáki történet, meg a kecskemét is, mondjuk a WC-t leszámítva, de olyan jó olyat hallani, hogy Magyarországon vannak jó és működő és szép helyek. Úgyhogy köszönöm! C'est you must me I said I reklám következik. Precs. Jóga, panoráma és világsztárok két napon át a Balatonboglári Boglári Színpadon a Mor Royzen Murphy, Cosi González Bebel Zsilderto, Jules Peterson Nicola Conte, Nubian Twist és Maestro A Nagyon Balaton bemutatja Balaton Piknik. Szeptember 13-án és 14-én déltől késő estig Balaton a gömkilátónál Balaton piknik! Magyarország a csodák forrása <fitted by singing> <medonz PAcca> Valamit azt is kértem aktur, hogy szóljak a spártaiaknak, hogy visszatért a kéfe Jöncsik. Mindennap kísérlető műsor, minden nap utolsó adást teszem, ugyanakkor hozzá. A hallgatói aktivitásról számoltam, de hát figyel a a hallgatók végeznek.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 061 0999 és 06367 Vigyék hírül a spártaiaknak, hogy ismét szól a keyfeje. hát, ha többen leszünk, akkor több lesz a hallgatói mondandó is. Rádió? Ez az. Jó napot! Most a nevemből csak annyi, hogy Attila. az lakitelki témához Figyelek. szeretnék hozzászólni. A, a, egész ez a szép buboréka, hogy nagyjából a fiala úr fogalmazott, ez, ez nem véletlen, tehát az, ez egy folyamat része, ami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 másrészt azok, akik ugye kedveszettek lettek, azok ez nem érdekel, nem azt mondja meg, hogy mire van Na most tehát miközben tagányi jelentő. Ágnesnek nagyon tetszett a történet amiben az derült, hogy részint értítette részint, nem mire van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 ezt is most, most. Uh, tulajdonképpen megvásárolta a Fidesz. A, a És mire használja? A... Hát, tulajdonképpen uh, egy picit áthangolva, uh, ugye ugyan, látszólag ugyanaz történik. De ember nincs benne, uram. Jó reggelt. Ha Jó reggelt. Igen. Uh, nekem azonnal javaslatom, hogy érdemes volna a Lezsák urat direktben megkeresni. Uh, szerintem választolni fog a kérdés. Én ezt értem, tehát köszönöm szépen, nagyon jó tanács volt. Megszakadtunk, nem tudom, hogy... Elköszöntem, köszönöm. Tehát azt kívülni, hogy ő se tud bármit mondani. Tehát néha élek ezzel az udvariatlan eszközzel. Bocsánatot kérünk. Jó, a magyarok gyűléséről arról azért még két hang elhangzott gondolom. Mondja, arról is. Mert azt hiszem, hogy ott szakadt meg a vonal. Tehát azt akartam mondani, hogy a magyarok gyűlése az egy másik példa erre, amit szintén kivásárolt a Fidesz. Ez egy elég nagy Nemzeti érzelmű réteget megmozgató nyári rendezvény volt. Most ez, ez finoman irányítva működik, azt a. Tulajdonképpen kihúzták be. Csak azt értsen meg, azt hogy arra nem válaszol, amit kérdezek. Aval a virtuális valósággal, azval tökéleteset mondott, a többi az töltedik viszont hallásra. Search it for that sub and, stay out on the prowl. and sit around, it's here well, jó reggelt lett Uh, Várnagy van a vonalban. Én elvesztettem Zuglót uh, a szónak a szerződéses értelmében, uh, amiért egyébként uh, nem fáj a szívem, mert Karácsony Gergelynek a szereplése az annál fontosabb. Elmondta, hogy ő miért nem gondolja, hogy folytassuk. Uh, evel uh, nekem az igért a világán semmi kifogásom nem volt. Az összes többi önkormányzatot mind megkerestem, hogy hogyan legyen. A Zugló a szempontjából nem ez az ön. Nem, nem, én valamekkora nem, de, a, nem, a nem, nem nem. nem ez, ez csak ez, baj. Ez Nem, ez, ez az, ez az, az, az igazság az, hogy a zuglóval kapcsolatos érdeklő, tehát hogy mondjam, nagyon fura helyzetben vagyok zuglóval, beleértve, hogy nem azért telefonáltam, hogy kitöltsem az időt, mert utána hallgatni fogok. Mert ugye zugló az a kerület, ahol a saját kerületen kívül a legtöbbször megfordulok, abból adódóan, hogy ott lakik a barátnőm. Egy szűk területen járok, tehát nem járok beegész de szóval viszont... Szóval szoktunk találkozni itt. A... Itt szoktunk igaz, találkozni nem. is, és az ember a benyomásait...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 500 hivatalos, jó aláírás kell ahhoz, hogy a polgármester jelölté váljon, majdnem ezre adtunk le, és mind a 15 körzetben jelöltet állítunk, tehát az Egyesület teljes súlyával ezen a választáson. Nem mi akartuk különösebben így, Hány hanem kör... a bal oldal. Hány... Hány körzet van Zuglóban? 15 körzet van Zuglóban. És annak a felosztás az hogyan történt? Hát ez nagyon fura volt, mi egy két hónapos tárgyalás sorozaton vettünk részt az Egyesület, mert mint mondtam az Egyesület jó része, kétharmad része már a tagság is inkább baloldali, de úgy vagyunk vele, hogy ezt a országos vagy világnézeti ö, ö, dolgokat szpélre tesszük, mert azt gondoljuk, hogy Akkor egy egyszerűbb, ha park... azt mondjuk, hogy nem Fidesz... Hogy? Ja, a baloldali egyszerűbb, hogyha lehet Igen, ez mindenki más, igen. igen. De ugye... Azt tudjuk, hogy azért kerületet vezet jól fideszes politikus is, vegyes jól baloldali politikus Tócz Józseftől kezdve pokor Zoltántól, Kovács Péter át lehetne sorolni a jól működő kerületeket. És zugló nem működik jól, most már lassan 20 éve. És ha hát ön is jár felnőtt emberként évfelegett különböző kerületekben, lehet látni, hogy... Én egyik kerülettől hát, sem vagyok hasonlása vagy egyébként. Berit hát jó, de Budapestet. azért mondjuk egy, ö, én emlékszem gyerekkoromból, vagy, a, vagy akár 10-20 évvel ezelőttről, hogy azért a barnazónás problémás, a 13. kerület, a 8., 9. kerület, számos szociológiai problémával sújtva, hogy elment, és zugló elv képest, mint egy középosztálybeli zöld, jó módú kerület, meg helyben jár, elég megnézni a bosnyák a kisföld végállomást, vagy nagyjából bármit. az zuglóban nem tudnak felmutatni egy, egy látványosabb, nagyobb közékületet, amelyet e, 20 évben épült, nem mar, Gergő, hanem itt, art, itt a hanem... Én azzal is megelégednék egyébként nem zugló kapcsán, hanem az összes kerületet illetően, ha semmilyen novum nem lenne benne, hanem az, ami van, az, nem, nem, nem, nem működne, hanem az úgy lenne, mondjuk, karban tartva, ez, ez hogy, ez hogy, az, hogy az ember személynek tetszen.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 és az tűnt fel, hogy tulajdonképpen nincs, ez, a, ez egy karban tartunk valamit, ez a, a ország többi részét nem tudom. Felújítunk egy parkot 150 meg 700 millióért, majd pillangópark jó példa erre, hagyjuk lepusztulni. Már a meg, megépülés előtt, után egy nappal már nem működnek a automaták, vagy van egy rendőrbódi, de ez még az életben nem látott, hogy senki rendőrt. A kerület felosztását kérdezte, volt egy két hónapos tárgyalás sorozata, ahol a egyesület Három vagy két önkormányzati helyet kért a 21-ből. Ezt az, az, az ember milyen alapján kéri? Hát azért, hogy az Egyesület körülbelül... Nem, nem, 9... azt az értem, hanem az a jelenlét alapján, tehát hogy a a... Hát a... a az Egyesületet sokszor megmérték közvéleménykutatásokon, ugye két választáson indultunk, már 2008-ban, tehát még én nem voltam a képviselő, már akkor indult az egyesület. 2014-ben olyanállóan Amikor azt mondja, hogy ennyit kérnek, ez azt jelenti, hogy a, hogy a, a Fidesz-szel szemben egy olyan jelölt legyen, és az a jelölt pedig ebben a, ezen a két helyen legyen a civil zugló jó, mozgalomnak, jó, vagy egy Sert, még egyesületen. Ennek a fontosságát, Igen. és tárgyaltuk emiatt. Ilyenkor az ember kivel tárgyal. volna? Volt egy az MMM, tehát mindenki Magyarországa vezette, ugye ők egy kívülről jövő szervezet voltak, és csináltak egy 4-5 fordulóból álló tárgyalássorozatot, ami részt vett a momentum, az uglói momentum, az uglói DK, az uglói MSP, az uglói LMP, párbeszéd, sőt még a jobbiknak a képviselője is. Igen. És ott mindenki elmondta az igényeit, ugye a szocialisták azzal kezdtek, hogy nekik 8 hely jár a 15-ből, az ugroban tudni kell, hogy az EP választáson mondjuk egy nagy közvéleménykutatás, ott az uglói MSP párbeszéd kapott 10, -10 ot a Momentum kapott 18-at, a DK20-at. ez az arány, belet, ez ugye a. meg nem néz. Jó, az előző önkormányzati választásokon elért sikerre alapozták. Igen, igen, de hát azt igen. Tehát mondjuk lehet tehát több hivatkozási alap, de azt gondolom, hogy ez az RT választás mégis egyfajta mutató arra, hogy melyik szervezet mennyire részes. És ehhez képest a végén közölték velünk, ott a pártok abban maradtak az MSZP-n kívül, hogy ők úgy gondolják, ami szerintem egy korrekt felosztás lett volna hogy a MSP párbeszéd kapjon négyet, a DK és a Momentum négyet, négyet, és a civil zugló egyet vagy kettőt, és az LNP is kapjon. Mindenki azt mondta, hogy a jobbiknak a zuglóba nem kell helyet adni, egyrészt nem létezik, másrészt csak ebben a levesben nem illenek bele. Egy jobbik szavazó hamarabb fog egy fideszes jelöltre szavazni, mint a Horváth Csabára. Még azt is Itt megálljunk volna, egy pillanatra, vagy pedig később térjünk át Horváth Csabá személyére.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 De teljesen, és azt mi el is mondtuk, hogy egyrészt Pestidek útról nem lehet zuglót irányítani. Tehát, hogy én nem tudom, hogy Pestidek a kis sarkon milyen problémák vannak, és milyen az ötveni környéknek a struktúrája.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 és azt tudom, hogy második kerületi polgármester volt, hát ha annyira jól vezette volna a második költet, nyilván indulhatott volna ott, és újra megnyernék. az ő személyén látom, a következő, következő, következő menetben... Nem csak Horváth Csabára, hanem akár Karácsony Gergőre, akár veinekre, akár kapcsákra, azt tisztán látszik, ha valaki nem itteni, nem ismeri az itteni, ugye ez egy nagy kerület. Akkor ezt nem lehet vezetni, mint hogy nem lehet távolról... De Karácsony Gergő oda költözött...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 igen, tehát a fővárosi megállapodás megszületett. Én azt gondolom, hogy ebben számos ö, elvtelen alkú van. Nem gondolom, hogy Niedermüller Péterrel meg lehet nyerni a 7. kerületet, vagyis itt Ütőkata lenne a legalkalmasabb az ötödik kerület érőre. Szerintem minden kerületben lehetne találni olyan helyi ismert embereket,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 A Szávai István létezik, akit talán nem is a felülettől. Ehhez képest várjon, az volt, hogy egyszer csak azt halljuk, hogy a jobbik odaadta az MSZP-nek azt az egy helyet. Tehát így lett az MSZP-nek 6, plusz a párbeszédnek még egy hét. Tehát az milyen már, hogy a jobbik odaad az MSZP-nek egy helyet valamiért, nyilván két szép De aj, már legyen az ő. Aj, bajunk, aj, aj, aj, aj, aj, aj, az csak hogy értsem, értem, hogy ezek szerint a megállapodásból az adódott, hogy a Jobbik kapott egy helyet, de ők lemondtak erről az MSP javára. Így van, így van. <gül> bizar. Igen. És a civizugónak egy. Tehát végül a nekünk járó... Elnézést, nekünk... ez, ez milyen módon van dokumentálva? Hát uh, én átküldtem önnek pont, mert tudtam, hogy erről lesz szó. Ott le van egy levél, amiben közlik velünk, hogy a pártok megállapodtak, és ebben öt hely jár az msp nek négy a Három a momentumnak, egy a párbeszédnek, egy az LMP-nek és egy a jobbiknak. Majd eltűnt a és jobbik. Igen, majd a jobbik eltűnt, és az MSZP-nek lett hat helye. Mm -hmm. Így. És nekünk ugye nem adtak helyet, így aztán külön indulunk, ami nem is baj, mert legalább megmarad a függetlenségünk. Amúgy. Valójában, az út, amikor, mondja, amikor azt mondja, hogy külön indulnak, akkor ez azt jelenti, hogy türelemm. Amikor azt mondja, hogy külön indulnak, akkor az valójában azt jelenti, hogy velük szemben. Nem, nem, nem velük szembe önállóan. Ők indulnak velünk szembe. Jó, hát nézőpont kérdése. Egy igen, vagyunk, igen, igen, igen. Tehát, hogy bocsánat, ha már azt nézzük, hogy kire indulják. De át, ért, oké, módikát. rendben van nézőpont. És hány helyen? Minden helyen elindulunk, ugye az egyesület. Egyébként, hogyha megkapták hogy az volna azt a kettőt, akkor nem, akkor nem így lett volna, vagy ne kérdezzek olyat, ami nem következett be.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 mert ez, ez, ez most szavaz, mennyire a tűnik a szünetük ez ügyben egyikünk sokosabb a másiknál? Hát ezt meglátjuk, ugye mely itt számos körzet ö, ö, zötyög, tehát hogy nem tudjuk, hogy hova fognak az emberek szavazni, az bizonyos, hogy a lakóteletük kör, körzeteket a Szocialista Párt meg, meg tudja nyerni, ez szerintem elmondható. Szerintem a Horvács Csaba elég rossz jelölt ahhoz, hogy a, a Egy pillanat, még mielőtt itt esélyes. folytatjuk, azt kérdezem, hogy miközben az önkormányzati választások eredményeit 5 évvel ezelőtről tudjuk, az, hogy milyen eredmény született az uniós választásokon, az egyébként mennyire tűnik célra a vezetőnek a tekintetben, hogy az valamilyen módon lefedi majd az, a mostani önkormányzati választás eredményét, vagy ő most pont azt mondja, hogy ezügyben óckodik? Hát szerintem, tehát persze de mind a két érvelés, ugye azt gondolom, hogy az EP választásnál nagyobb közvéleménykutatást ö, nem lehetett csinálni. Itt pontosan láttuk kerületenként, ugye, mert ez alapján mondjuk, tehát nem az országos számról beszélek, amiben MSP párbékét 6%-ot kapott, hanem az ugló jelenéről, amit itt 11-et, 10 vele. Tehát, hogy, és, és oké, okay, lehet még mondani, hogy itt kerületben erősebbek a szocialisták. Tehát erősek voltak korrupcióban, is, azért ez, a, ez az öt év, az nem volt egy sikertörténet történet, se a kerületi fejlesztések, se a korrupció, se semmi szempontjából. Nagyon érdekes volt, most az ajánlások kapcsán rengeteg emberrel beszéltük, hogy mindenki, és bal és jobb oldali karácsonyi szimpatizások is elismerik azt, vagy nem is elismerik, ők maguk mondják, hogy a kerület elhanyagolt, gazdátlan, nem tudni, mikor azt mondja az ember... Jön, ne, hogy hát de, de most egy pillanatban visszatérve oda, amiről ez, beszélünk, hogy az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 És hát a mi is elindul, akkor valószínűsíthető, hogy egy körzetet megnyer, vagy egy listás helyet kap. Magyarul, hogy az arányok. A, szerintem a polgármét teljesen három. De nem, nem, lett, még, hogy nem tartunk, még nem tartunk ott. Hát, ott család. tartunk, hogy ön nem szeretné, hogyha hasonló helyzet jön el létre. De amit most elmondott, abból az következik, hogy nem is tűnik Ugyan. úgy, mintha hasonló helyzet Ne, Nem, erősen úgy tűnik, hogy hasonló helyzet fog létrejönni. Hát, hogyha azok az eredmények a... születtek, amit az előbb mondott, számszerűen nem tud összejönni egyik. Hát nem, a, nem arra gondolok, hogy valószínűsíthető, hogy a Fidesznek és az MSZP-nek közösen meg lesz a többsége, tehát ugyanaz fog folytatódni, mint ami volt, volt, volt 14-es időszakban. A, számszerűsítve... hogy a két nagy párt közösen el tud bármit dönteni, és hiába lesznek benne új szereplők. Ez akkor is, is így van a egyébként, hogyha az MSZP túlnyeri magát, ö, és az, a Fidesz ehhez képes kevesebb képviselővel fog rendelkezni a képviselő mint most. Én szomorú, de azt kell mondani, hogy az ugói MSZP pont ugyanúgy bánnék Zuglóval, mint hogy a Fidesz az országgal. Tehát ugyanaz a korrupciós jelenségek vannak, itt is megvannak az előaszok, itt is megvan a parkolás, sok minden, csak mondjuk egy nullával kisebb, tehát nem 50 milliárdról beszélünk, hanem csak egy milliárdról vagy fél milliárdról. Tehát mondok egy példát, most nem olyan rég, májusban volt egy szavazás, ahol az Zuglói Zöld Terület Fentartást Végző Cég,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 és a fideszesek nem nyomtak gombot, és Rosgonyi Zoltán szavazatával, a mostani fideszes polgármester előtt szavazatával ment át az MSZP-s előterjesztés, mely a kerületnek 100 milliós plusz kiadást okoz. És kerül egy olyan céghez 100 millióval több pénz, amelyik erősen mondjuk így, így baloldali közeli, vagy hogy mondjam. És a Gergő tartózkodott, tehát meg, megint egy parkoláshoz hasonló dolog, meg kellett volna vétózni a döntést, és Rozgonyi Zoltár Fidesz és a segítette ki a termesztés előtt. Összességében ön elégedett vagy elégedetlen azzal a mérlegtevékenységgel, amit Karácsony Gergely végzett az elmúlt öt évben a két nagy pártot kezlevén? A mérleg nem biztos, hogy jó vagyok. szó. Én azt gondolom, hogy neki, tehát hogy ez egy jellemezte őt, hogy a kompromisszumok mestere, én azt gondolom, hogy sokkal karakánabbul, sokkal többször kellett volna nemet mondani, és akkor nem vitte volna el a parkolás, pénz, ez meg egy csomó dolog. A másik probléma, hogy az a fajta menedzsment hiányzik a Gergőből, hogy, a, hogy az apró ügyeket folyamatosan vigye előre, hogy számon kérje a cégvezetőket, kirúgja, ha kell, ha, hogy instruálja őket,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 Máig, eltelt február óta, vagy 8 hónap, a polgármester nem volt képes az egy kélórás egy bejárásra, nem is neki kell jönni elég, ha kijelöli maga a főkítés. Egyszerűen, ami nem, ezt nem érdekli, vagy én nem tudom. És, és akkor mondja nekem, hogy a vagyonkezelő igazgatója nem adta oda a kulcsot. Gergő, te vagy a főnöke, 5 éve. És ez mindenre jellemző, ez a pici dolog, és mondom, nem egy stratégiai döntésről valószor, hanem egy szimbolikusról.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 és brutális, ami ott történt, pontosan dokumentál van, és két szoborra megbízást, ezeket megbíztuk, 15-15 millió forintért. Megírta, a, van egy ilyen nemzeti kulturális alkotóművészeti valami zsűri, megmondták előre, hogy a két hely nem alkalmaz szoborállítás nincs teresedés. Polgármester mégis erőltette, megbíztuk a szívének közel álló vállalkozókat, szobrászokat, művészeket, az egyik helyen a vészkorszak emlékműnél a föld akartak egy ilyen csinálni. Előre megmondtam a testület üvésen, hogy nem lehet ilyet csinálni, mert egy, egy Stefánia töpöli alkon annyi kábel, annyi csatorna vezetik, annyi vízveték, minden máson a föld alatt, hogy nem lehet egy képszer-kettes üreget csinálni. Nem érdekes, megszavazták, kiástak a lámlám kábelekre, bukkantak, meg csatornákra, aminek a kiváltása sok-sok százmillió -sok forint. A gödőt visszatemették, nincs emlékmű egyik se készült, eleltelt hármed ez. A se tudjuk, hogy kifizették el a szobrászoknak az alkotást, hogy se. De piti dolgok csak olyan, olyan jellemző, hogy van valami, és akkor persze a kerületi újság nem írja meg, csak azt, hogy szobor fog készülni, mert zuglói újságot csadnak ki Szeptembertől, hisz a Fidesz és az Emeszpék közösen leszavaszta az újságnyomsztási költségét. Húsz év után először lesz választás hogy zuglóban, hogy az önkormányzati újság nem jelenik meg, és nem számolva a itt most akkor tartunk egy kis szünetet, és egy vagy két múlva folytatjuk. Nagyon szépen Beszéljük. köszönöm. Köszönöm szépen, szépen Viszlát. Bárnai Lászlót hallották a civilizugló egyesület képviselőjét, és polgár, illetve képviselőjelöltet. Meg annyi olyan dolog, amivel kapcsolatban az ember választ szeretne, Tőlem most ilyet ne váljanak. 061 489 0999 és 063677161. Korábban nem mondtam ilyen mondatot. Jó reggelt! Tiszteletem, Fialó, jó reggelt kívánok. Figyelett! Itt van? Itt, itt, hol lennék?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 én mindent tudok, de, és mindent elfelejtök. <gül> de ez a magatartás, hogy én bejutok, meg alpolgármesteri helyeket kérek, stb. nem, nem akarom őt megbántani, de ez megint arról szól, hogy megélhetési politikusok vannak hegyével a történetbe. minden oldalon természetesen. Arról tud valamit, hogy hogyan lett a jobbikból a szocialista? A, a szocialisták, vagy a közös csapat felajánlott a jobbiknak egy helye.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 Vagy egyénnyien akkor, ha egyénnyien akkor, akkor két hely jön le, vagy három, ha a hányan nyer. Ez mennyire politikai De... tehetség vagy szervezőkészség, tehetség kérdése? Hát a legtöbb párt ezt csinálja, már a kis pártok, hogy egy-egy ilyen vezér alak, és nem a várnak újra gondolok, mint, uh, bárki uh -huh, lehet uh -huh. nem akarom őt megsérteni. De, igen. Ezek azt csinálják, hogy maguk köré ahány körzet van, annyi ember, és bizony a vezető, aki hátán viszi az egészet.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 nem, nem vagyok szó. Értem, jól... nem magyarázkodjon. Nem, ez egy olyan trükk a választási törvényben, uh -huh. ami arra ad lehetőséget bárkinek, uh -huh. akár jobb, akár baloldal, hogy <coughs> kiskapukat nyit meg, mert lehet, hogy a válasz. De ez mi a belépő? Az, hogy minden körzetben egy ember, és túl elvigye azt az 5,5 ot amire szükségem van, hogy az összeadott alap szavazatokból össze jó, de az, de, jó, tehát azért, azért azt az ötöt elkelérni. el kell érni. Hát igen, azt nagyon könnyű elérni. Tehát a vármányúról el fogja tudni érni, 10, -o, 10 -o is elérte, 14-ben is elérte, és most is el fogja érni. És ez nem az ő személyére van kihegyezve, ilyen a választási uh -huh. törvény. Hát én nem magyarázom, én nem okoskodni akarok. Mennyiben más ez így, mint, az ő, mint a, a parlamenti választásoknál, ahol egyébként az 5%-ra nem lehet előre inni? Valamivel másabb a történet, valamivel másabb, mert ott azért nagyban mozdulnak meg a dolgok, ott ott a pártságban, Itt a, a, kicsi, itt a akkor én... a nagyot mondom, ha, ha megszakadunk, nem én tettem le, fagyott az egységem. Még egy mondat, vagyis annyiban, hogy, hogyha ön objektíven látja a dolgokat, én ezt átláttam. nem tartott rövid ideig, de átláttam. Tehát annyiban más, hogy a parlamenti választáson minden párt pártelítja, most nem a nagy-nagyobb pártól beszélek, bejut valamilyen formába 10-12-15 emberre. mert a listán, kompenzációs listán megkapják a listás helyeket. Ha belenéz egy bizonyos pártnak a listájába, nem mondok neveket, akkor az összes bukott pártának par, ott ül a parlamentbe. Azt terülj el nekem, hogy ezen bizonyos politika része az is, hogy egy olyan polgármester jelöltet indítanak, akit egyébként azért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 És itt lép be a szociálisziológia. Nem, de én azt kérdezem, hogy, hogy ön mit valószínűsít? Hogy, hogy, hogy az zúglóiak azt mondják, hogy mi része vagyunk a párt meg fogja nyerni a Horváth azzal együtt, hogy tudom minden, minden. Értem a problémákat ezzel kapcsolatban, de viszont húzó, húzó pártok lesznek mögötte, és betolják, És az emberek nem a Horváth nevét fogják nézni. Erről, erről beszéltem. Hanem Igen. a, nem mondom el az öt, az pártot. Igen. Be fogják szólni, nagy valószínűséggel és ki, nem tudom, hogy jó És lesz, ez egyébként, de nekem se Horváth Csaba, ellen se Horváth Csaba mellett nem tudom, vagyok. Horváth Csaba, ettől persze tudom. még lehet nagyon jó és nagyon rossz polgármester egyaránt. Persze, persze. Ő nagyon jó polgármester volt által a második. De még mégse tudta, mert olyan szociológiai összetétel van Budának, és nem akarom önt megsérteni, mert alapvetően Budáról jött, és nehogy félreértsen engem. Mert olyan lakossági összetétel van, ha megnézi Sopron, Győr, első kerület, második kerület, 12. kerület. Ha megnézi ezeket a kerületeket, nem lehet a baloldalnak Én ezt értem, egyszer mégis sikerült neki, és mégsem választási igen. Tehát azért ezt nem ez szabad ez elférni. nem volt választási csalás. 2006-ban majdnem minden sikerült, igen. Abban az egy pillanatban, igen. igen. De higgy hogy ez motiválja az embereket. Most nem megyek be a személyes ambíciókba, mert itt, itt elhangzott, hogy alpolgármesteri helyet kértünk,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 Különörgőm, ez nem volt negatív. Nem, ismerem a törvényt, okay. ismerem a jogszabályokat, nem vagyok jogázzá. A, jogsza a, a jogszabályokat teszek, de... Nem jogszabályokat, rosszul mondom. Látható, hogy a helyi a viszonyokat is ismerem, duglói vagyok, igen. Igen. igen. Jó, ennyi. Igen. És nem. engem is a horvát, nem a horvát Csaba húz el, megmondom őszintén, személyesen. A személyemet nem a horvát Csaba húz el, a Momentum húz el. Bármit úgy húzza el, hogy elmegy hogy elmegyek, és a Horvát Csabára fogok szagolni, mert nem látom. Nem és ha meghúzza hall, a vonalat a karácsonyérával kapcsolatban, akkor mit mond róla? Az, hogy egy pozitív ember, én mindig hallogaltam önnél, én nem tudok róla rosszat mondani, semmit. Ön is ismer, ön személyesen ismeri, én egyszer-kétszer láttam, nem messzem oda menni, hozzá, mert... Hát vannak hibák mindenhol, fiala úr. Jaj, vannak hibák mindenhol, köszönöm szépen, hogy ez a vannak minden hibák mindenhol, eddig tök konkrétak voltunk, most meg eljutottunk a vannak hibák mindenhol kategóriához, oké, rendben van, de nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. Szomorú vagyok, amiatt, hogy abban a pillanatban, hogy közéletről van szó, abban a pillanatban felélénkülnek, de én a műsort civilebbé tenném, ha rajta múlna, de nem fogok tudni önök ellen menni, hogyha nem akarnak velem jönni. Igen. Én vagyok, csak befejezném a Só, mondatot. Jó, Befejezem. Tehát, ő nagyon sokat beszélt a, a Bácskai és én a Bácskai úrat nagyon tisztelem, azzal egy, egy jobb baloldali ember vagyok. Ezt kizárt dolognak tartom, például, hogy értse, amire gondolok, hogy a 9. kerületben ez az ember, már a polgármester úr, zsebébe folyna bármilyen parkolási pénzet. Hmm. Leoszták ezeket a vezetők, ezeket a feladatokat. Kisebb helyeken lecsorognak pénzek, de ehhez a polgármester úrnak, a bácskai úrnak se, és a karácsony úrnak se, semmi köze nincsen. Nem fognak ilyet szervállalni. Mi kell a mechanizmus más legyen? Vagy ne kérdezzek hülyeségeket. A mechanizmus más legyen? Hát ezt inkább nem mondom el. Jó, akkor elköszönök még egyszer. Viszont a lásodat. Viszont... Tisztel. 0614890999 és 06,367 Gyabban egy tucat perc van még hátra a mai műsorból, melynek elkészítésében csorbalászló volt segítségemre. Ahova hallatni akarják a hangjukat, most tegyék e-mail címem Döröpont, mint Doktor, tehát kisdé d-kiser.pont, fiala Janos csupakis betűvel, Mások azt mondják, hogy gmail.com legyen, úgy. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ezt igen, hangsúlyosan mondom, valamint azt is, hogy 061 489 0999, valamint 0630 Arra kérlek, Laci, hogy ezt is küldel el nekem, ezt a beszélgetést úgy, ahogy van, jó? Köszönöm szépen! Kíván... Én csak annyit szeretnék, hogy bármai élő, kívánróan tud kapulni mindenki. De a programjáról még nem hallottunk egy szót se. Megteni, hogy megkérdezni, hogy milyen, milyen programmal áll a zuglóiak elé. Azt tudom önnek mondani, hogy nyilvánvalóan hogy a civil egyesületek a holapjá megtalálja. Nem volt még olyan rádióműsor, ahol, hogyha valaki programról hosszan beszélt volna, akkor ne kapcsolták volna el a rádiót. Jó mert geldt, ki láttam, vagyok, a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 Senki nem akarja a műsorszínvonalát tovább emelni? Jó réged! Jó réged, kívánok! Szia, ló, terjünk vissza a Kecskeméti lécéhez. Ez egy jobb témakör. Azért legyünk igazságosak, én járok Sopronba dolgozni, és a kapuvári mólkúton a zárt WC, az ragyog, mondhatom. Jó, de ezeket Szerintem, nem lehet egymással szembeállítani. Nem lehet egymással szembeállítani, nem is szeretem, ha beszélnem, elég sokat voltam két hetet Szlovéniában, Ausztriában nyáron. Hát a Szlovéniában például szinte minden WC ingyenes, talán nagyítóval, ha találnánk fizetős, és ragyognak továbbá. Rovéniába, Ausztriába, hát jártam nagyvárosba és de leginkább vízpartokon, erdőbe. Egy palack, papírzsepkendő, sehol egy darab, sít, gumikerék, hűtőszekré, ez se képzelhető. bundembe voltam, ébenzé partján, ragyogó kisváros, három hölgy jön, eldob egy papírzsepkendőt, csodálkozva néztem, közelebb kerültem, Hozzájuk oroszul beszéltek. Nálunk tegnap beléptem egy kutyaszarba, múltkor sétáltatott egy hölgy egy kutyát, odakakált a kiskutya, mondtam neki, hogy hölgyem, odakakílt a kiskutya, erre azt mondja, szedjen föl. Múlt héten egy húsz éves fiatalember áldobat egy jégkrémes papírt, körülbelül két méterre a kukától, mondtam neki, hogy figyelj, már elvesztettél valamit. Azt mondja, hát ne nekem mondját ilyen erővel mindenkinek mondhatná. Igen. És, val és valóban. De van megoldás egyébként, mert tudjuk az óriás plakátoknak, meg a tévének a hatását, ezt kéne súlykolni. Hát igen, hogy vajon ez, kere óriás plakát, vagy TV? Mindig eszembe jut a Demszki, aki azt mondta ezekre a beszélgetéseknél, hogy csak a kutya szarról nem, miközben a kutya a kapcsolatban tényleg látványos a fejlődés, tehát függetle attól, hogy nyilvánvalóan jelvédhet találkozhatunk ilyen jelenség. Jó reggelt. Megszakadtunk, bocsánat. Elköszöntem, igen. Tehát mondom, hogy ha a góriás pakátokról ez jönne vissza, meg a tévében, hogy megint mondom, nem, nem, nem. választási gyűléseken, nem, nem, ugye itt van a választás? Nem, nem kell hozzá ez szerintem. Család, iskola. Öreg, reklám következik. Jóga, panoráma és világsztárok két napon át a Balatonboglári gömkilátónál. Színpadon a Morcsiva, Royce Murphy, Kozni González, Bebel Zsilderto, Zsils Peterson, Nikola Conte, Nubi Twist és Maestro. Amúl nagyon Balaton bemutatja Balatonpiknik. Szeptember 13-án és 14-én déltől késő estig Balatonbogláron a gömkilátónál. piknik! Magyarország a csodák forrása. Ez reklám volt. Még öt perc. Holnap, ha minden igaz, fél nyolctól Elsimor László, nyolctól Humboldt György, fél kilenctől től nemesgábor. Küldjök is mindenkinek egy SM-st. 061-48-90-999 és 06-3677-1161.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 Again, I'm just Vagy így kellene, hogy működjön. Bárki. Önkormányzati választásokkal kapcsolatban bárki, aki érintett. 0614890999 és 0636771161. A hogy már visszajelzett. Még lehet telefonálni. Az összes -ös. Utoljára ajánlom szíves figyelmükbe a 0614890999, valamint a 0636771161-es telefonszámot. Még 90 másodperc és már csak a e-mail címe e-mail cím fog élni.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 Hát meglepődtem én is, de így van. Anna, Anna nevű lánya. Ké képek vannak róla, de nem voltam. örülök, hogy jól éreztem magát. Fantasztikus volt. Köszönöm szépen. Viszalásra. Holnapra azok hobót. Látják? Lehet élni itt az utolsó lehetőséget. Én azt nagyon bírom. Az, az azt mutatja, hogy számon van tartva műsor. Én le vagyok szaharva. Viszont hallásra. Ez itt a Civil Rádió.